ومن يكثر إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مبتدئاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاء الله ən bir istiqval Fətində əsas əsas məsələlərdən də biri dini düzgün başa düşməkdir. Ona görə ibn Abbas radiyallahu anh və Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, Ya Resulullah mən üçün dua et. Allahdan istə. Peyğəmbər sallallahu anh, İbn Abbas radiyallahu anh istədi. Allah Subhanahu taala kitabın düzgün başa düşən etsin üçün Qəfə həm böyün eymətdir, düzgün başa düşmək. Və düzgün başa düşmək üçün də yollar var. Elmdir, həmçinin həyat təcrübəsi, həmçinin başqa yolları da var. Və yollardan da biri tarixi oxumaq, İslam tarixinin xüsusən. Çünki tarix təkrarlanır. Sadəcə, ola bilər sifətlər, formalar deyişir, amma həmən şeylər təzdən təkrarlanır. Əgər başa düşənlər baxsalar, doyurlar ki, həmən şeydir sadəcə başqa sifətdə. Xüsusən <gülüyor> də İslam tarixinin qeydə keçdiyi Peyğəmbər SAS-ın həyatını hey, oxumaq. Nə qədər orada faydalar var. Allah Subhanahu sənə bunu deyir. Allah Subhanahu bizi buna tövsiyə eləyir. Və buyurur ki, Allah Taala: "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana liman kana yerullaha wal yawmal Və yəuməl-əxirə və zəkər kəsirə Əxsab 21 Allah subhantara buyurur ki Allah və Rasulun, Rasul, Rasulunu iman gətirənlər, ondan qorxanlar və Allah'ı zikir edənlər üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə gözəl əxlaqlar vardır, ibrətlər vardır Həmçin sahabələrdən sahabələr həyatını oxuyanda insanın özü üçün nə qədər ibrətlər alır susan da Allah Subhanahu olar var da ən birinci olar buna nail olublar. Onlar bu sifətə Allah Subhanahu buyurur. Ricalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah wa iqamussalati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal Nur surəsinin 7 ayə. Allah Subhanahu taala ümməminləri ki onun mümin, alış-veriş Allah subhanıza ibadətdən, yəni namazdan zəkatdan Allah subhanıza zikr etməkdən çəkindirmirsə Allah subhanıza və bulurur ki, onlar kişidirlər. Kişi olardı. Onlar, yəni o kişilər təlblərin və gözlərinin çeliriləcəyi vaxt, haldan hala düşəcəyi vaxtdan qorx qorxurlar, yəni qiyamət günlər. Və bunun istəyir ki, o kişilərdən birindən danışaq. Hansı ki tarixdə Doğrudan da Müslüman ondan okuyanda da onun batçılığı altında neler baş verir? Adam fərəhlənir. Gördürsünə görür ki Müslümanların da izzətli olan vaxtları var imiş. Var idi. O da Salahaddin Eyyub idi. Rahimullah. Salahaddin Eyyubi tarihte seçilmişdi. Seçilmişlerden biridir. Öçücə ayetiyle və itaəti ilə Allah s.ə.q və başqa qədər çıxətlərlə. Allah s.ə.v o əli ilə nə qədər müsəlmanlar ölkələr açdı. O vaxtca bəziləri, hətta müsəlmanların idi sonra əhli əhl əhl əhl kitab almışdılar o yerləri. Onlardan da ən böyük Quds idi. Allah s.ə.v evi Quds <coughs> O vaxtə artıq onu, xasbələstlər onu zəbt eləmişdilər. Allah səbhələlələ o əliyilə açdı oranı. Ondan da qabaq Omar əbn-i qatdab Və sələhəddən, rəhiməhullah. Tanınmış kişilərden biriydi tarixtə, Müsləlmələrlərdən, müəminlərlərdən, Kürt aləsində böyümüşdü. Nuriyyəddin, Mahmud'un yandı, mədresəsində okumuşdü. Atası da Nəcmurddin, Eyyub. Onun dostlarından biriydi Nureddin Məhmudun. Ona görə Salahuddin kişiləri yanında böyülmüşdü. Hələ balıcalıqla idarə etmək, gözəl, layiqli şəxsiyyət olmaq və s. isfətləri onlardan öyrənmişdi. Bu da mühəmdir, uşağı tərbiyyə verməkdən. Yəni, uşaq kimlərin yanda olacaqsa, onlardan da tərbiyyə alacaq. Ona görə validin gəli çalışmalıdır, uşağı fikir versin tərbiyəsinə, xüsusən hansı məclislərə gedir və xüsusən də ədəb, əxlaq və elmdən olan məclislərə aparsın, hətta o, ondan tərbiyələnsin oradakilərdən tərbiyələnsin Və həmçinin Səlahiddin Əyyubi adil idi və əxlaqlı idi və səbirliydi Ən gözəl tifətləri nail olmuşdur Və ən birinci fürsət hamısı ki döyüşdürüzün göstərdi, əmrsi ona bu frikəti verdi, o da Misrə, Misrə alanda, Misrə hücum edəndə. Misr Fatımilərin əlində idi, tarixdə buna ubeydilər də deyirlər, Fatımilər batını İsmaili tərəqətindən idi. Əhl-i beyt iddiasıyla bilməyən müsəlmanları başdan anlatmışdılar, hansı ki baxmayaraq Fatımilərinin Əhl-i beytin heç bir alaqası yox idi. Ona görə məqribdən misləcəni ölkəri almışdılar. Hətta Şamad da əhərdən daxil olurdular və çıxırdılar. Və 280 il bu yerləri artıq hökum verirdilər. Və çox təəssüf ki, hətta əhli kitabla nəhərdən danışıqları gedirdilər. <coughs> danışıqları gedirdilər və müsəlmanları nəzər alınmırdılar. Və həmçinin sünnəyə qarşıydılar. Yəni, Peyğəmbər sahəsin yolundan. Hətta sahabəni bir dinar pul verirdilər. Və Ve Salahiddin Əyyubi, rəhiməhullah, gəlir Hüsumah Misrə və Fatımlər danmadağını edir və haqqı tədən qaytarır Misrə. Alimlər yoxşırlar və sünnə qayırır, elhamdülillah. Və həmçinin Salahiddin, rəhiməhullah, <göhöm> ibadətdə edə seçilmişdir və heç vaxt namazı tək qılmazdır. Və nə şey illə cemaat namazı qılardı daima. Hətta könnəcə fikir verərdi cemaat namazına. Hətta xəsteləndə, xəstələnəndə, kək olanda da çağırardı kimisə özü uzanan yerdə, və lakin deyərdi ki, imam dayan cemaat namazı qılaq. Və həmsinə adil idi. Görürsən, hər, hər biri hər həftənin birinci, ci 5-ci, 4-cü günləri məclis qurardı və mə슬umlar kimə ki zülm olub, onlar gəlib ondan ona şikayət edirdilər və o da o, kim ki onlara zürmədə olanı cəzalandırırdı və ətrafında da alimlər və salihlər idi və həmçinin necə dediyi öz və zahid idi yəni dünyaya çox meyilli deyildi ona görə və fatiliyəndə baxdılar onun evində nə qədər pulu var baxdılar ki 47 dirhəm pulu var kümüşdən və balaca bir dənə qızıl bir dənə, bir dənə qızıl qazdılar bir patçı qaz qızıl baxmayaraq rahimehullah neçədə ölkələri fəth eləmişdi və nə qədər qənimətə nail olmuşdu. Və tarixçilər deyirlər ki, 100-dən çox şəhər alıb. 100-dən çox. Bəziləri təzədən fəth edib və bəziləri isə müsəlmanlardaydı, sonra kafirlər almışlar, təzədən alıb ola verib müsəlmanlara. Rolumdan da qoxmaz idi. Bir gün Tənizə minir, Tənizə kəmiyə minir <coughs> və onun katibi var idi. İmad əs-Suhani, Deyir ki, qorxdum dənizə minəndə, gəmbidən. Və baxdım ki, onun veyidinə deyil. Olə heç yandı, hələ rahat, özün rahat aparır. Və soruşdum ki, ne, nec necə buna nail olunursam? Mən qorxuram doğrudan bir dənizdən. Dedi ki, çünki ən gözəl, gözəl ölüm hansıdır? Dedi ki, Allah subhanət hələ yolunda ölmək. Dedi, ona görə insanın niyyəti bu olanda o heç nədən qorxmaz. O dənizdə quruda olsa da qorxmaz. Doğru görə hələ bu arzularla yaşayıram. Salahuddin Eyyubi deyir, o Allah. Xüsusən də bəzi döyüşlərlə, xüsusən hət fitnayın döyüşü, o da nəsranlərlə döyüşü idi. 60 min nəsrani qosun, 12 min müsəlmanların qoşunu və Salahuddin Eyyubi də bacılıq edirdi. Və elhamdülillah, döyüşdə qalib gəlirlər müsəlmanlar. Və hətta bəzi nəsranlər Döyüşdən qabaq yusulmuşdur lakin əs salaheddin Və lakin, Allahın kömək ilə Salaheddin qalib gəlir. Müsləlmanlar qalib gəlir. Və bəzi əmrləri hamısın, və bəzi əmrlər kimlər ki, İslamı ərziliyəndən sonra qəbul etmirlər Salaheddin özü onu öldürür. Xüsusən bir əmir var idi, kurtun əmri, Müsləlmanlara zulüm eləyənlərdən biriydi. Həmçinin <coughs> mühtələm Müsləlmanlar, onun cəsarə, həmç axlaqlı idi və rəhmli idi, hətta əsirlərə qarşı. Hətta əsirlərə qarşı, çünki hərbi döyüşündən sonra o xar haqqında nəfsranların əmillərinin ətrafına bir səsə sağında 30 bir səsə solunda və hətta onlardan yaşçısına qad verir, gücünlə qad verir ki, heç kimə. onu göstərir ki, əsirlərə qarşı da baxmayaraq düşməni idi, necə idi, bunu göstərən insan idi. Həmçinin höcrəmli səlmallar Ümumiyyətlə, hitləyin döyüşü böyük qələbəydir İslam Müsləlmanlar üçün İslam tarixində. Həmçin elm tələb eləyənlərdən biriydi. Hətta döyüşdə, döyüş vaxtı, döyüş vaxtı ona Salahidin Əyyubiyə, Səli Buxarıdan bir-ki dənədə toxuyurlar. Və Salahidin Əyyubi sevinir, deyir ki, ən birinci mən oldum ki, döyüşdə elm tələb eləyənlərdən oldum. Həmçin müəftələm Müsləlmanlar, Belə ölkələri aldı-alava gəlirdi. Beyrutu aldı, Askalanı və Nablusu aldı və yaxınlaşdı Qudsə. Qudsda o vaxtı nəsanələrin əlində idi. Və rahmanullah səlahətin Əyyub karara gəldi Qudsə hücumu iləsin. Və nə qədəm çıxın onlar hamı eşitdilər bu şərəfə nail olmaq üçün döyüşdə iştirak etmək üçün hamısı yığışdı ətrafına alimlər, salihlər və saier. Və mühasirə etdilər Qudsü. Hətta Qudsda yaşayan nəsanələr tələb elədilər ki, Bağışlasın oları və yol versin onları çıxsınlar. Və birinci Salahdin Eyyubi. Rahim-i Allah, Salahdin Eyyubi razı olmadı. Çünki onlar çünki onlar Qudsə gələndə, təxminə 92 il əvvəl öncə, 92 il öncə Qudsə gələndə 70 min müsəlmanı qılınçdan keçirmişdilər. Salahdin olan qısasını ala. Və Allah üçün, sonra görür ki, məsləhətdik olaraq bıraqsın, həm müsəlmanlar adülə, Həm məsləhətdən belə oldu. Və belə qarala gəldi ki, onlardan fidyə alsın. Fidiyə. Yəni, 25 <coughs> 25 dinar kişi hər, hər bir kişiyə, 5 dinar hər bir qadına, 2 dinar da hər bir, qadına, e, hər bir uşağa. Və belə onlara icazı verdi, onlar çıxdılar, heç kəs onlara toxunmadı. Fikə verir sənə, baxır, müsəlmanlar məsləhətinə. Baxır, çox müsəlmanlar ölməsin deyə, sülhəyətli olaraq. Baxmayaraq ola, nə iləmişdirlər Qudusdə? Qudusdə daxil olanda hanı səlahıqdın kimindir müsəlmanla? Ona görə mühtənə müsəlmanlar doğrudan da bu tarihtı oxuyanda müslüman doğrudan izlətlənir, sevinir. <gülüyor> Dolayın ki, bilmək lazım ki, olan, necə nail oldular buna? O vaxt ki, nail oldular ondan sonra. Və Allah s.ə.q. kömək ilə dolara. Və təbii ki, güclü müəmin olmaq üçün, kişi, güclü kişi olmaq üçün, güclü müəmin olmaq lazımdır. Ki, heç kəndə qoxmayasan, Səbihə Allah Subhanahu Taala qorxasan və buna nail olmaq üçün insan gərək salih əməlləri çoxalda, gərək tövbə eləyə, gərək daima Allahla. Allah hərə Allah tərəf kim çox gəldiyse, Allah ona, Allah da ona tərəf çox gələr, onu izzətləndirər və əks halda isə cəza aparar. Hal-hazırda biz müsəlmanlarda bu vəhdəti görürük məsələn müsəlmanlar. Dinimizdən uzaq, dinimizi öyrənmirik. Və kim bilir bir az bilənlər də görsən, hə, kim bilir bir az başdır fitva verməyə və sair və sair. Mən sonra görürsən nəyə gətir çıxardı bütün nəticələr hamısı. Heç kəs Məslimənin nəzərə almur. Məslimə həyatı nəzərə almur və çox şeyləri nəzərə almur. Və İslam dinində belə deyil qardaşlar. İslam dini əhkamlar hamısının nəzərə almaqla nəticə olur. Deyirik. Ona görə də Qur'an fikir verəsiz. Məkkədə birnə o saat bütün Qur'an birdən gəlmədi. Yavaş-yavaş gəldi. Hadisələri görər. İnsan da dini tətbiq edəndə Onu uyğun yavaş-yavaş, yavaş-yavaş tərbətləməzdik. Yavaş Yoxsa sən cəmiyyətə zamanla uyğun, yerə uyğun gəlib söz danışsan heç kəs səni qəbul etməyəcək. Əksinə özün sələvətdisə, özünə sələvətdisəmsən bütün tərbətə və sairə başqalarına. Ona görə peyğəmbər sancın yolu var bizdə, sahabelərin və sələfün yolun, husan silahaddinə yubinin və başqalarının və bundan müsəlmanlar ibret götürməli, öyrənməlidirlər. O izləti onlar necə nail olub, necə elm öyrəniblər və sairə-vəsa. Sair. Və bunda başa düşənlər üçün böyük birətlər var idi. Və səlah edinə, eyyubi, rəhmət Allah, qüçsə alır hizirətin 583-cü ilində Rəcəbanin ilmiyyətlisi və özü ilə rəhmət Allah, 589-da səfər ayağının ilmiyyətlisi vəfat edilir. Allah səbhəntə ona rəhmət eləsin. Ya Rab, onun cənnətdə, fyrdoxta etkinən, edənlər, olanlardan etkinən, Ya Rab. Ya Rab, həniçinin müsəlmanları kömək ol. Ya Rab, müsəlmanların torpağlarının. Tezli ilə onları bir özlərlə qaytar. Ya Rabbi, kim bizə, bizim mətlimizi, hemşinin cəmatımızı fitnədən və əhlindən qoruy? Şələb həyəm, misləməni, xələməni, xələməni, xələməni, xələməni, xələməni qoruy? Və əqbulu hərzə və əstəqfürüləlləhi və ləkum. Və ləsələli musliminin külüdən qəstəqfiru, innəhvə huvələqəfürür. Rahim. Elhamdülillah, vahdahu vas-salatu was-salamu ala man la nabiya ba'da amma ba'd ibadillah. İnna Allahu ya'muru bil-'adli ve'l-ihsani ve ita'i'z-kurba ve yanha ani'l-fahşaa ve'l-münker ve'l-fag. Ye'idukum la'allekum tezekkarun. Molədirullah əkbar. Vallahu ya'lemu ma tes'un. Sadəcə bir dənə məsələə çalışın, ümumiyyətlə qutba vaxtı danışma olmaz, qutba vaxtı. Çiqi bu, həm ədəbdəndir, həmçin feyamlar sallallahu aleyhissəlləm xütbədə danışan üçün yaxşı ad verməyib ona. Ona başqa bir şey oxşadır. Ona görə çalış belə şeylər fikir verilən. Allah s.ə.vəzi şifadalar etsin.